Пожежа висока над самий ліс. Велетень змучений повагався чи йти туди. Проте гинув терзаний напасниками. Боляче мені бачити свою кров від ножа. Велетень сам з безнадійності звернув туди в пожежу позбутись мучителів. Вона спалить їх, а його очистить. Зник там. Горить весь кругом. Обпалений став. Зате вбивча сила пережаріла на попіл. Коли я вже ніж брала різати руку собі, але страшно, полив дощ, важкий, потопний. Стихло, бачу, весь очистився велетень. Пішов добрим напрямком, і я за ним. Тоді розвиднилося серед нетрів, бо погоріли. Далі йду, куди він. Навіщо? Жах. Чого своя кров? Тоді висока виднота відкрилася лунами. Радію, побачила будівлю, близьку, чудову. Така була б, коли б зробити з того золота, вся світиться. Ніде не бачила такої. На округ нічого мені не видно. Забудь, забудь про ніж з кров'ю. Тільки багато хрестів кругом, одні зовсім білі, а другі зовсім чорні. Я зрозуміла то церква. Почувся голос, а я не розумію про що він. Від того був біль на душі. Бо я не гідна З ножем і кров'ю дослухати Відтіля вже не бачила нічого А таки втішена Молодий велетень спасся Через огонь Мені зболіли лікті після біди Я стиснула їх Треба прояснити загадку З голосу дивного Я розкрию Але треба зібрати думки Фантазматична дивовижа Відбуджевільної «Марево скалічної уяви», – назвав пастор, – «а теж якась можливість?» «Здається, зовсім добра», – дозгодився лікар. «Подібно як керсаль виявила її зворушливою силою невмиручого материнства, досмертного у кожній жінці. Починається від дитячих забав з ляльками. Так тут показалася Надія, через покоряючий голос при надземній видноті в святинній візії, острівкові на розбурханому морі божевілля». «До речі, про нього, – перебив мов пастор, – я знаю, що тут спричинюється вплив злої сили з духовного світу. А втім, чи завжди прослідимо? Якийсь тут недосліджений зв'язок, ваш погляд?» «Мій теж неберазний, – остережено обгородився лікар. Одно тверджу, – стається душевна катастрофа переважно тоді, коли почуття віддано під незносиму вразу – рану. Стерплення її вимагає виняткової і надзвичайної кріпкости в психіці. Високо понадзвичні стани. Але тоді поразку все ж вирішує гріх, як почуттєва попсутість. Бракує міцності і наступає розрив на психічне нещастя. Візьму приклад. Одяг пошкоджений розлитими хемікаліями, ткань споганено. І от зимою під лютими поривами бурі з морозним снігом ткань розривається – тому холодна хвижа влітівши, аж обпікає тіло і навіть змертлює його. Так через гріховні зіпсуття нам злобні могутності пробиваються в душу, жахливо знещасливлюючи і вчиняючи погибельну руїну. Чи кожен підпадає під біду? Я маю на думці повну божевільність. Гадаю так, кожен і я, і лікар, і ви священник, ймовірно, жертви. Припустимо так, згодився Орсан але спитаю, як представника клінічності. Чи крім вирішальної сили сповіді і причастя на очисну дію від кожного гріха існує для невідвідачів храму окрема терапевтична рятівничість? О, я переконаний, духовна існує. Певна річ, що існує – в щирій молитві, якої текст дано прямо з небес. Там сказано – прощати всім, щоб при цій святій умові і нам простилися в коїні гріхи. Кожен забезпечений якраз звідси. Але рівнорядно тут відкривається ваша цілительська сфера, і я тут замовкаю. Послухаю вас про найсуттєвішу справу, якою медичною потужністю переборювати насталу безумність. Потрібен практичний відгад, згоджений з визначальною передумовою, видалення злих могутностей з душі недужого. Ну, відомо, душа має багатовимірну простірність, духовну. І в ній існують помістивні пристанки для чорної множини. Чи можливо скласти лікарства найновішого гатунку, наближені цілковито до способів чисто духовної війни і вигнання навійних адськостей з душі?